За вашого дозволу, Дон Мігель. Насмілюсь зауважити, що саме цього вам не треба робити. Вам не слід зустрічатися з Доном Дієго, поки не загояться його рани. Така його бажання і така справжня причина його відсутності на борту цього корабля. Правду кажучи, його рани не такі вже й серйозні, щоб заважати йому приїхати. Дон Дієго вважає, що він поставив би вас у дуже незручне становище, якби особисто доповів вам про те, що сталося. Як ви зволили сказати, ваше превосходительство між його католицькою величністю та королем Англії зараз мир. А ваш брат Дон Дієго Блад зупинився на мить. Думаю, що мені немає потреби говорити вам про це. Те, що ви почули від нас про якийсь напад, це всього-навсього. «Чутка! Ваше превосходительство розуміє це?» Його превосходительство насупився. «Розумію, але не все», – сказав він замислено. На якусь мить капітан Блад розгубився. Невже його персона викликає якийсь сумнів у цього іспанця? Адже й одяг, і мова його бездоганно іспанський, Та хіба не стоїть поряд нього донести бам? Ладен підтвердити кожне його слово. І перш ніж адмірал встиг щось сказати, він знову заговорив. У шлюбці внизу стоять дві скрині з п'ятдесятьма тисячами песо, що призначаються для вашого превосходительства. Його превосходительство на радощах аж підскочив, раптове збудження охопило й його офіцерів. Це викуп? Сплачений Дону Дієго губернатором. Ні слова, більше ради Бога. стурбовано вигукнув адмірал. Мій брат хоче, щоб я перевіз ці гроші для нього в Іспанію? Гаразд, це сімейна справа, і стосується вона лише мого брата і мене. Що ж, це можна буде зробити, але я не повинен знати. Він затнувся і вирішив за краще запросити. Гостей до столу. Панове, поки підніматимуть на ці скрині, прошу вас до мене в каюту на склянку малаги. Розпорядившись, підняти скрині на палубу, адмірал пішов до своєї каюти, обставленої з королівською розкішю. Слідом за ним рушили запрошені гості чотири офіцери та монах. Коли всі посідали за стіл, слуга налив їм коришневого вина. І вийшов. Дон Мігель погладив свою гостру посивілу борідку і усміхаючись сказав «Пресвята діво! Який забачливий розум у мого брата! Коли б мене не попередили, я міг би зробити велику помилку поїхати на його корабель в такий час. Я побачив би речі, які мені, іспанському адміралові, було б важко не помітити». І Стебан, і Блад квапливо погодилися з ним. Потім Блад, піднявши склянку, випив за славу Іспанії і за погибель біснуватого Якова, що узурпував англійський трон. Принаймні, остання частина його тосту була висловлена цілком щиро. Адмірал засміявся, «Сеньоре, сеньоре!» Немає тут мого брата, щоб стримувати вас від необачних вчинків. Ви повинні пам'ятати, що його католицька величність і король Англії – добрі друзі. Такий тост не дозволено виголошувати в цій каюті. Але оскільки його вже виголосили і до того виголосила людина, яка має всі підстави ненавидіти англійських собак, то ми підтримаємо хоч і... Неофіційно. Всі зареготали і випили за якнайшвидшу погибель короля Якова цілком неофіційно. Саме ця остання обставина надавала всьому особливої пікантності. Потім Доне Стебан, турбуючись про долю батька і пам'ятаючи, що чим довше він буде затримуватися тут, тим більше затягнуться страждання Дона Дієго, рвучко підвівся і заявив, що їм час повертатися. «Мій батько поспішає в Санто-Домінго», – пояснив він. «Він просив мене не затримуватися довше, ніж буде потрібно для того, щоб обняти вас, дорогий дядечко. Тому, з вашого дозволу, я мушу йти». Зваживши на всі обставини, дядько не заперечував проти цього.